Побачивши, що Богуна з наскоку не візьмеш, пан трохи відступив, щоб почати спочатку. Дихав важко, навряд чи з втоми, швидше від запалу, а може ненависті. Богун також не квапився. Хотів чим більше витягти часу, аби встигло підкріплення. Він здебільшого відбивався, рухався мало, аби не втратити надто багато сили. Краєм ока вінницький полковник бачив, як із лісочка вискакують запорожці. Десь по дорозі підхопили сірка, який йшов їм на зустріч. Кошовий вискочив на поданого йому коня і повів чубатих воїнів у бій. Із міста ж виходили козаки вінницького полку, адже в монастирі була тільки жменька з них, самі полкові старшини Козакам дали знати, що загін найманців прибуває до міста Вінничани покопали зброю і кинулися рятувати свого полковника Зараз почнеться січа Тож бугун вирішив добити свого заклятого друга Майстерно відбив його чергову атаку а тоді сам вдарив, рубанувши ляха по голові. Той поточився і впав. За часці зруховувалися, не чекали, що їх славний, непереможний полковник отак ляже, а тут ще й побачили, що їх атакують із боку міста і з боку лісу. Треба віддати їм належне. Найменці не знітилися. Незважаючи на смерть свого полковника, вони приготувалися до бою, зайняли позиції. «Взяти, богуна!» «Живим узяти!» – пролунала команда. Вінницький полковник озирнувся. Його люди, як він і наказав, відступали до монастиря. Спочатку був порив кинутися за ними – Однак він стримався, і так доженуть та й не личить йому старому тікати, показувати ворогам спину. Він тільки зігнувся над убитим шляхтечем. От і поквиталися. Тоді підкопив його шаблю, зважив у руці добрий клинок. До нього добігли, враз оточили, кида зброю наказали. «Самі візьміть», – відповів полковник. Вони кинулися до нього, бо він пішов на зустріч. Одному розчерепив голову ударом блискавкою, іншому випустив кишки, протягнувши до махою по пузі. Тоді відскочив, відбіг, притулився до сіни монастиря, що мала прикрити зі спини. Найманці кинулися на нього з диким криком. Рубали без розбору, не боючись поранити чи навіть убити богуна. Полковник відхилявся від ударів. Пани били по мурі, аж штукатурка відлітала. Богун же відбивав удари однією шаблею, другою рубав. Бився відважно, нападав блискавично, як це вмів тільки він. Поволі відходив до своїх вздовж стіни, Перестрибуючи то на горбок, то у видолинок місцевість була горбкувата, ніби навмисно перекопана. Затяжці кидалися на нього всі гуртом, він же тим тільки користався, виходячи з-під їхніх ударів, рубав та штовхав під ноги іншим нападникам. Він ніби використовував їхню силу, їхній натиск, аби зробити гармейдер поміж нападниками, а тоді рубати так, що трупи поранені один за одним падали до його ніг. І весь час він рухався вздовж стіни, не давав себе затиснути. Удари його майже завжди досягали цілі, нападники ж так і не змогли дістати його. Бугун був у крові ворогів, тримав у руках закривавлені шаблі, Побиті затяжці лежали в нього під ногами. Вороги оточили, готові кинутися. Були злі, як вовки. Раптом полковником і прийшла поміч. Його полкові побратими не стали відходити до монастиря, залишивши пана полковника на поталу ворогу. Кілька з них вернулися, підтримали богуна своїми шаблями. Тут полковник наче дістав нову силу. Він скористався сум'яттям ворога і кинувся в бій, мов нестримна буря, що руйнує все на своєму шляху. Рубав ворога, клав одного за одним на землю, уже десь півтора десятка затязців лежали трупом від його шабель, а бій все ще клекотів. Затязці кидалися на нього, аби взяти живого чи мертвого. Запорожці також уже рубалися найманцями. Серкот трощив їхні голови, сидячи на вороному. Славний вінницький полк дружно пішов у бій. Я й собі не став чекати. Кинувся на богуна. Мій гнідий переніс мене через бурю бою і погнав просто на нього. Я розмахнувся шаблею, вдарив. Він ніби відчув мене спиною, пірнув під удар, а вискочив із другої сторони. Я знову рубанув. Богун прикрився шаблою, заблокував мій удар. Тоді я підвівся у стременах і вдарив ще разок. Удар той був потужний цілим тілом, і мало який блок міг його витримати. Богун схрестив дві шаблі і так стримав мою Перед самою своєю головою. Тут убій вже й кінь мій кинувся. Гнідий став дибки, копитом передньої ноги цілячись полковникові в голову. Богун відскочив, упав. Раптом підхопив списа від мертва затясця. Мій гнідий знову повис над ним, аби розтоптати, але полковник почав відмахуватися списом, цілячись коневі в морду. Справа підбіг затяжець. Богун обернувся і опаріщив його древком свого списа по голові, так що той тут же полетів з торчака. Другого полковник насадив на свій спис, штовхнув просто на мене, заблокувавши мою чергову атаку. Нідий мій почав нервувати. Бив копитами землю, я зострожив його, аби нарешті дістати цього козака». Раптом переді мною з'явився Йоанн Хреститель і своєю силою відштовхнув мене. Я відлетів з торчака разом із конем, і ми обоє впали на землю. Я сильно вдарився, так що ледве звівся на ноги. Гей, святеннику, мені що, тепер жодного Івана на Україні не можна рушити? То ти іскру закриваєш, тепер богона. Чого лізеш у наші справи, я з віром заричав на нього. Бо то є чисті душею мужі, і ти до них не маєш права, геть сатанинська сила. Я відступив, іншого вибору не було, накрив себе туманом і вийшов із бою. Кінь мій поволі потрюхикав за мною, ніхто його не стримував. Богун таки відбився від затязців разом зі своїми побратимами, самі ж найманці були розбиті і відступили з великими втратами. Богун заборонив їх переслідувати. Я вернувся до хати, забрав Катерину, і ми подалися подалі з того містечка. Треба було чим швидше тікати, доки мене не впізнав Богун або хтось із його людей. Головного я все таки добився: Вінницький полк піде проти гетьмана, дивлячись на них, так само зроблять і інші. Роботу була зроблена. Я був упевнений, що план мій спрацює, і скоро я дістану вільну від свого пана. Заїдьмо додому ще раз попросила мене Катерина. Вона вже втретє зверталася до мене з цим проханням ніби відчувала щось лихе. Я погодився, бо і так у праобережних полках роботи не залишилося. Треба було знову їхати до Ніжина, дорогою заскочимо додому. Більше Катерину із собою тягати не буду. Починається війна.